Dnes začínáme meditaci na UPK. Hm? A UPK je poslední a vlastně zrání pocitu hm? je zrání UPK. Hm? Čím více jsme dozráli v práci na pocitech, a my jsme vysvětlili, že práce na pocitech má centrální význam hm? v, ve schému budistického osvobození. Hm? Protože Buddha vysvětlil utrpení na základě nevědomosti v minulosti, která se manifestuje v tomto životě jako nevědomost vůči pocitům. A z nevědomosti vůči pocitům pochází lpění na pocitech, spění na pocitech pochází nová karma a noví, nová strast. Hm? Na druhé straně z poznání pocitu poznáme minulé nevědomí a z poznání minulého nevědomí odpoutáme od pocitu a z odpoutání od pocitu přichází vlastně osvobození. Hm? Čili začarovaný kruh utrpení buda vysvětluje, se dá přervat vlastně na tom nejdůležitějším článku souvislého vznikání, a to je na základě. Doteku je pocit, na základě pocitu je chtíč, na základě chtíče je lpění, na základě lpění je hledání a vytváření nových a nových objektů hledání. A tento začarovaný kruh se manifestuje. Před naším duchovním zrakem, jakožto utrpení. Teď co znamená upeka? Hm? Ikša, nebo znamená pozorovat. Hm? Základ věmu je, základ pocitu je věm. Hm? My, naše pocity se řídí podle věmu. A podle věmu my pozorujem věci, hm? jak je vnímáme, tak je pozorujeme. Upekša, tento sanskrit prefix upa, má dva základní významy, které jsou důležité pro pochopení, co vlastně upekša znamená, proč je to dozrávání práce na pocitech, která. Má centrální místo v buddhistickém schématu probuzení. Upa znamená zblízka. A upa též znamená jas, vlastně negace. Čili, jestliže pozorujem zblízka, nepozorujeme vůbec. To znamená, že nepozorujeme ve smyslu. Lpění na tom, co je příjemné, protože jsme poznali, že z toho lpění pochází utrpení. Ne odpor vůči tomu, co je nám nepříjemné, protože jsme poznali, že z toho pochází ještě větší utrpení. Neodmítání neutrálního pocitu a tež nehledání jiného pocitu. Nep jsme poznali, že neutrální pocit pro ty, kteří nemají moudrost, nemají pochopení, je utrpení. Pro ty, kteří, jak Čula Védala Suta vysvětluje, pro ti, kteří mají pochopení, mají moudrost, neutrální pocit je blaho. Právě. A proč neutrální pocit je blaho? Právě proto, že v neutrálním pocitu tendence lpění na tom, co je nám příjemné, a tendence odporu, nenávisti, zloby vůči tomu, co je nám nepříjemné, je omezena a tím, že ji omezíme, může být jas, jasně chápána. Čili jak Salá, Jatána, Suta a tak dále vysvětluje. Ten, kdo se snaží o pochopení ve smyslu vysvobození z utrpení, nejprve se učí nahradit negativní pocity, to znamená pocity nevole, pocity zloby a ti, kteří právě meditují úsilovně, jistě budou s těmito pocity konfrontováni, nebo dělají to, co většina z nás nedělá hm? a ne, nemají pochopení. A je celkem přirozené, že vidí jak sebe, tak i svět vidí černě, hm? protože konfrontují své překážky. Právě proto, První krok ve procesu zrání pocitu je pěstování příjemných pocitů, které jsou založené, které mají svoji osnovu, základ v darmě, což je pěstování toho, co teď provádíme, pěstování hlubší koncentrace, pěstování diány, Ve stavu Diány, ve stavu prohloubení, pociťuje jogín příjemný pocit, ale neexistuje, a to já stále zdůraznu, neexistuje žádné prohloubení vědomí bez UPK. V buddhismu rozlišujeme samá samády a mičá samády, správné samády a nesprávné samády. Správnou koncentraci a nesprávnou koncentraci. Správná koncentrace je vždy z upeka. A upeka zde znamená tátra majatata. To znamená bezpartajnost. Nelpění na tom, co je příjemné, a neodmítání toho, co je nepříjemné. Jestliže jsme schopni tento stav praktikovat. Dosáhneme prašrabdy, dosáhneme koncentrace, která je s uvolněním, s jasností, s lehkostí. A to je vlastně základ, jak jsme se zmínili, jak praxe meditace v hledu, tak praxe meditace utišení. Bez prašraddy vlastně není, jak jsme se včera dozvěděli, není ani utišení, ani vhled v opravdovém smyslu. Pak praktikujeme pouze adaptaci na utišení nebo adaptaci na vhled. A pokud nemáme vhled a utišení, pak není místo pro Opravdové otevření, které je předpoklad vstupu do hlubšího vstupu do procesu odstraňování utopení. Tak stále je si třeba uvědomovat, že správná koncentrace je vždy z UPK. A UPK znamená, Nepartajnost věmu a vědomí a tím i pocitu. Pocit je tak, jako věm je založen na pocitu, tak i pocit je založen na věmu. A jestliže náš věm právě Objektu je na základě naší, našeho, mal, naší malé rozlišující mysli, která jen uvažuje o tom, co se nám líbí a co se nám nelíbí. Pak náš pocit je jaký, náš pocit je, je e, e, zastíněn. Hm? Jestliže naše mysl má větší prostor a je schopná vidět to, že lpění na pocitech jí vadí, přestože pocity s nelibostí a s chtíčem vyvstávají, nepřivlastňuje se Toto nepřivlastňování právě pocitu spojený s chňapáním a s odporem, to je UPK. Ten, kdo praktikuje UPK, pokud není ve stavu samády, jeho meditace se vyznačuje pokrokem tím, že si nepřivlastňuje pocity, které jsou, které všichni máme ale které jsou, se vyznačují chňapáním a odporem. Tím, že si je nepřivlastňuje, tím poznává iluzornost vnímání a iluzornost mysli, která je spojená s těmito pocity. A to je opravdový pokrok meditace. meditaci. Pokud toho nedosáhneme, pak se nedá mluvit o opravdovém pokroku. Aby jsme to pochopili, je dobré kontemplovat nad tím, jak vypadá vlastně stav probuzené bytosti. Hm? Stav probuzené bytosti je jedno, jestli je je arahat, nebo probuzený bodhisattva, nebo sám Buddha, se značí právě tím, že jeho nevázanosti vůči pocitům. Hm? Tato nevázanost vůči pocitům se technicky nazývá Atamájata. Hm? A Salájata nasuta právě vysvětluje, tuto Atamájatu získáme, jestliže oproti pocitům spojeným s odporem Praktikujeme příjemné pocity bez vpění, což dosahujeme v hluboké koncentraci. Jestliže v praxi hluboké koncentraci uděláme pokrok, pak naše hluboká koncentrace nebude spojena s radostí, ale bude spojena s UPK. Hm? To znamená, s neutrálním pocitem. Tento neutrální pocit pro ty, kteří dělají opravdu pokrok v meditaci, je vlastně štěstí. Radost je jenom dá se říci krok, nebo stupeň k dosažení opravdového štěstí, což je ve stavu hluboké koncentrace neutrální pocit. Čili ve stavu čtvrtého prohloubení, čtvrté Diány a výš, ve stavu Džány a Rupa, mluvíme vlastně o štěstí u Třetí Džána je štěstí utišení, druhá Džána je štěstí sapítika, štěstí s radostí, stejně tak jako první Džána. A od čtvrtý Džány nahoru je vlastně štěstí úpeka, štěstí neutrálního pocitu. Jak toto štěstí vypadá? Musíme se dozvědět. <laughs> Jsou vlastní praktikou. Žádná knížka to mi hm? A v tomto pocitu štěstí z upecha právě meditující nejlépe pozná iluzornost našeho malého vnímání a našich malých pocitů. Hm? na naše malé vnímání a na malé pocity, jelikož se na ně spolejháme, jelikož na ně hlpíme, proto jsme subjektem utrpení. Hm? Stav právě probuzené bytosti je, jestliže je arahat, ještě může mít jisté energie zvyků z minulých eh, zkušeností, eh, Jistýho, jistý tendence lpění na tom, co je příjemné. Třeba český arahat bude jíst víc knedlíky, čínský arahat víc rýži, hm? ale v ničem to neovlivní hm? jejich jednání. Jejich jednání bude stále odpojení, od, odpojené od lpění na. A zloby vůči nepříjemnému. Ale sílou zvyku přesto budou, nebudou jednat tak, jak může jednat Buddha, který je stělesněním darmi samotné. Ale co je stav Arahata? Buddha je též Arahat. Stav Arahata je Čal anga upeká vůči šesti objektům, šesti smyslů, je okem a končí se mentálním vědomím, které vnímá obrazy mentálního vědomí. Má, stále si udržuje bezpartajnost, přestože tím, že si udržuje paradox toho, že si udržuje bezpartajnost, je to, že... Jeho smysly budou daleko ostřejší, daleko vyvinutější. O to intenzivněji cítí příjemné a nepříjemné, ale nestotožňuje se s ním. Hm? Ten, kdo je odpojen od smyslu, ten má schopnost si o to více smysly užívat. Ale protože díky koncentraci poznal, že utrpení je založené na lpění, na pocitech, odpojuje se od pocitu. Koncentrace je jako lupa, která zvětší objekt. Čím větší objekt, tím větší vnímání. A my provozujeme teď Náš kurz je meditace, koncentrace na čtyři božské pocity. A čtvrtý božský pocit je vlastně dozrávání všech pocitů. Ze všech pocitů ten pocit nejmoudřejší je právě u peká. A je to ten pocit, který způsobuje to, že náš pocit metá, hm? pocit přátelství, pocit soucitu a pocit radosti dozrává. Toto se dá srovnat s, a je to srovnáváno, myslím, že právě u Asangi, v Sutra Alamkára, s dobrou matkou. Hm? Dobrá matka, se stará o své dobré, o své děti, stejně tak dobrý meditátor se stará dobré o své pocity. Dobrá matka, když se dítě narodí a je bezbrané, neschopné se o sebe samopostarat, Mu dá veškeré přátelství a jak jsme zdůraznili, opravdová láska je přátelství, to je bezištná péče, kterou symbolizuje matka. Dá mu bezištnou péči. Aniž by, na něm, aniž by se jemu vnucovala. Hm? Jestliže se jemu vnucuje, pak chudák dítě si rozvíjí komplex hm? založen na paradoxu lásky s chňapáním. Láska s chňapáním je to, co v nás, v bytostech, které vyrůstají v dětech, vlastně vytváří komplex, hm? který pak sebou můžou nosit i celý život, pokud jejich citová výchova hm, nedosáhne jistého pokroku a zraní, hm? Čili matka, když se dítě narodí, jestliže je dobrá matka, stejně tak meditující vůči pocitu, když se narodí, jestli je dobrý meditátor, o něj pečuje, ale nelpí na něm. Hm? Teď, když dítě roste a onemocní, hm? co udělá dobrá matka? Jelikož má soucit, tak se o něj stará. Vezme ho k lékaři, sama mu pomáhá. Sama i dokonce studuje domácí medicínu, aby mu vždy mohla pomoct. A dělá vše beziště, co je možné, aby jeho bolest a nepříjemný pocit zmírnila nebo odstranila. To je soucit. Pak, když dítě roste a je větší a je silné a je schopné a má úspěchy, matka se raduje. Hm? A pak, když dítě doroste, udělalo maturitu, vystudovalo vysokou školu, <laughs> může se o sebe samopostarat, dobře postarat, pak matka na něm nelpí hm? a nechá ho podle toho, co podle jeho zálip rozvíjet své schopnosti. Hm? Takovou dobrou matku, jestli někdo má, pak má v životě pohodu hm? a vždy ten, který takto byl vychován, pak se s láskou k matce vrací ve stáří a pečuje o ní a jejich přátelství přetrvává přes dokonce. Vždy na tuto matku bude vzpomínat jakožto na stělesnění dobra. Čili jest, podobně, jestli meditátor. Meditátor, který chce dozrát, kultivuje pozitivní pocit přátelství vůči objektu, který je, nemá míru. Bytosti nemají míru. Když bytosti nemají míru, ani dárma nemá míru. Ani svět nemá míru. Hmm? S tímto poznáním pak rozšířuje svůj věm a tím, že rozšířuje svůj věm, poznává co, poznává, že jeho malé pocity chňapání po tom, co je příjemnému vlastně škodí, tím, že si rozšířil horizont. jeho příjemného na všechny bytosti. Podobně jelikož s pochop, hlubším pochopením soucitu, který spojil s kontemplací pravdy utrpení, která je pravda těch, který jsou moudrý, který jsou vznešený. Není to pravda těch, který nejsou moudrý, který nejsou vznešený. Hm? Proto se říká Arya pravda vznešených. Čtyři pravdy jsou pravdy vznešených, protože jenom vznešené osobnosti, vznešené bytosti, vznešené vědomí z jejich vědomí. Hm? A pravda utrpení je pravda vlastně všech stavů, které se narodí. Hm? To, co se narodí, to je ve stavu nestálosti a jelikož je ve stavu nestálosti, je ve stavu utrpení. Hm? A s tímto pochopením pak vzniká opravdový soucit. Soucit bez lítosti. Soucit se na základě objektivního pochopení utrpení. Ten, kdo má toto objektivní utrpení, objektivní pochopení utrpení, vidí nesmyslnost, násilí, Ten, kdo nemá toto objektivní pochopení, pak se snaží řešit problémy násilí a nepozná sílu nenásilí. Pak, jak už jsme se zmínili, na základě moudrosti poznání pravdy utrpení, pravdy utrpení ve smyslu, že vše, co je přechodné, je utrpení, pak vzniká otevření pro opravdovou radost. opravdová radost je spojená s darmou. A darma je neslučitelná obzvláště pro toho, kdo chce praktikovat cestu bodhisattva se žárlivostí nebo s chtivostí. Hm? Žárlivost a chtivost je právě Protikladármy. Tedy mluvili jsme o tom, že nepřítel přátelství je nenávist a ten, kdo frustruje přátelství, to je chtíč. Nepřítel soucitu je násilí a ten, kdo frustruje soucit, je sebelítost. Hm? Nepřítel radosti. Je nuda, lenos, lenivost a ten, kdo frustruje. Radost, to je euforie, to znamená radování bez moudrosti. Jestliže jsme toto pochopili, roste v nás tedy u PK nepartajnost vůči pocitu. Přestože tak dlouho, jak žijeme, budeme mít příjemné pocity a nepříjemné pocity a neutrální pocity. Bez toho není život. I Buddha má příjemné pocity, nepříjemné pocity, ale rozdíl mezi Budhou a námi je, že jak Chema Suta vysvětluje, Buda, pocity Budhy se nedají měřit. Proč se pocity Budhy nedají měřit? Protože jeho příjemný pocit není nikdy spojen s chňapáním, jeho nepříjemný pocit nikdy není spojen s nelibou a jeho neutrální pocit nikdy není spojen se zaslepeností. Proto ten, kdo se nachází v přítomnosti Budhy, ba v přítomnosti Arahata a probuzeného bodhisatvy vlastně pokud sám nezažil a nepraktikuje odpoutání od pocitu, nepozná vlastně, jaký pocit mají. protože vůči příjemnému pocitu můžou jejich je, je, vyjádření může být absolutně, absolutná hostejnost nebo i dokonce odvrácení od nepříjemného pocitu jejich eh, reakce může být radost hm? podle toho, jak si vyberou. Nejsou proč, protože eh, to, čemu se říká rága, hm? a rága znamená, jak už jsem se zmínil, od sanskritského korené ranč, zbarvení, nejsou zbarvení pocity. Zbarvení pocitu je zbarvení chtíčem. A jak Dama Pada učí, bytosti se nachází v pavučině, jako pavouci v pavučině, v síti svých pění na pocitech, a ne, nejsou schopni hm, vidět nic jiného než to, co se děje v rámci této síti. A jsou chycení vlastně ve svém malém světě a nejsou schopní a na, na základě své nevědomosti ani nejsou ochotní hm? vidět, že něco je kromě toho, co se nachází v jejich síti. Když se tam objeví, přiletí moucha, tak ji chňa, snaží chňapnout. Když, ale moucha, když se mouše podaří zase odletět, tak jsou frustrovaní. A tak vlastně bytosti v Samsáře žijí pavoučí existenci. Vytosti, kteří jsou na cestě k osvobození, žijí růstem úpeka. Hm? Nejprve tedy, jestliže jsou jogíni, pak intenzívně provozují příjemný pocit bezpění v praxi hluboké koncentrace, když tato praxe se prohloubí, pak praktikuji hlubokou koncentraci s neutrálním pocitem, hm? takzvané štěstí UPK. A jestliže se tato praxe ještě dále bude prohlubovat na základě vypasany, pak přichází atamajata. Atamajata znamená odpoutání se od všech pocitů. což znamená odpoutání se od vědomí, které je závislé na pocitech. Transcendovat tedy pocity znamená transcendovat samsárické vědomí. To neznamená, že naše pocity tím budou omezenější. Naopak, právě ta osoba, která, ten jogín, který praktikuje meditaci vhledu a meditaci utišení, o to intenzívněji prožívá pocity neboť jelikož je prožívá intenzivně, proto se od nich může odpojit. Proto vidí to, co je nad pocity. Ten, kdo ne, neprožívá pocity intenzivně, ten nemůže vlastně, ne, těžko poznávat to, co je nad pocity a tím jeho myšlení, ač si toho není vědomen, je plně v zajetí pocitů. Tento stav, jak už jsme řekli, Dama Pada přirovnává ke stavu pavouka chyceného ve vlastní síti. Ne, ty pocity, na které lpíme, nejsou nynější pocity, ale jsou vždy minulé pocity. Hm? Rezultativní pocity. V současnosti pouze vidíme, slyšíme, myslíme. Vidění ne, není žádný problém slyšení není žádný problém, hm? cítění není žádný problém, myšlení není žádný problém. To, co je problém, to je lpění. alpění lpění je spojení s minulým pocitem. Lpění není vůči objektu současného oby... Současnému objektu. Lpění je vždy vůči minulému objektu, ale my, bytosti, si toho nejsme vědomí. Čili veškeré nepříznivé stavy pocitu, veškeré nepříznivé stavy vědomí jsou stavy lpění na minulých pocitech a na minulých stavech vědomí. Proto Buddha učí tu nejhlubší praxi osvobození jako pouhé vidění, pouhé slyšení, hm? pouhé čichání, pouhé chutnání, pouhý dotyk a pouhé myšlení. A tato praxe je praxe poznání dotyku s moudrostí. Veškeré stavy utrpení dle budistické filozofie jsou stavy nepochopení dotyku. Hm? Čili dotyku založeném na nevědomí. Veškeré stavy spojené s procesem osvobození se od utrpení jsou stavy poznání dotyku. Na dotyk se váže přijetí předmětu, což je pocit, na základě věmu dotyku, prijetí dotyku. Na základě prijetí dotyku, rozlišování dotyku. A na základě rozlišování, nesprávného rozlišování dotyku. Nové lpění. Hm? Právě proto první tři praxe božských pocitů, tedy praxe přátelství, soucitu a radosti, V těchto praxích je obzvláště důležitá a na rozhodnutí. Na základě rozhodnutí pak vnímáme sebe a všechny bytosti ve stavu radosti, ve stavu utrpení a ve stavu blaha. Ale praxe upeka. Se nedá praktikovat pouze rozhodnutím, je v ní pochopení, má primární roli. Bez pochopení těžko budeme pra praktikovat UPK. A právě praxe UPK nechává dozrávat hm? praxi přátelství, praxi soucitu a praxi radosti protože bez ní tyto vznešené stavy pocitu a vědomí budou stále frustrovány. A jak tedy zítra o tom budeme mluvit víc, teď ještě chceme jít na malou procházku, aby jsme se podívali na maketu chrámu. Šalamóna v Jeruzalémě, hm? který tamhle generál, možná, že nás ještě slyší, <laughs> generál Vitoril, generál von Römiš, hm? Zacharia von Römiš, nechti jeho památka je... pokračuje být ctěna. Hm? Jak tedy praktikovat, aby jsme měli odpoledne co dělat? A zítra tež. Tato praxe je důležitá. Rozhodnutí u Pekha je Ajam so Pugalo, nechť tato osobnost, vezmeme si, teď si vezmeme na začátek neutrální osobu. Tu osobu, která v nás nenechává vystávat obzáštní sympatie nebo antipatie prostě osobu, kterou známe, ale neznáme ji tolik, aby v nás vyvolala sympatie nebo anti, antipatie. Hm? Takovou osobu si vybereme, myslíme na ní a říkáme si, tato osoba tento člověk, to, co mu je vlastně vlastní, to je jeho karma. Ačkoliv my si přejeme, aby byl šťastný, třeba je vlastně nešťastný, ačkoliv my si přejeme, aby byl prost utrpení, třeba zítra onemocní na rakovinu, a bude trpět, ať si e, ať myslíme, nechť e, všechny jeho dosažení ho nikdy neopustí, nechtě e, vše příjemné, co zažívá, stále zůstává s ním. Zítra třeba přijde bouře, uhodí hrom, <laughs> barák. Bude hromada popele. V této samsáře všechno je nejisté. Hm? A právě proto, vlastně, co je nám vlastní, to je naše karma. To je, co jsme udělali. Hm? Jestliže jsme udělali pozitivní karmu, můžeme ji přenášet na druhé bytosti můžeme druhým bytostem pomoct. Jestliže jsme ale udělali negativní karmu, nakonec si ji bude muset nosit sami, hm? těžko ji za nás někdo nosit bude. Hm? A právě proto, vlastně, co je bytostem vlastní, to je jejich karma. A si z otroctví své vlastní karmy můžou utéct nebo se můžou dostat z okovů vlastní karmy, se můžou dostat jen poznáním. Nic jiného jim opravdu nepomůže. Jestliže poznají závislost karmy na nevědomosti, na chtíči, na vlastní vůli. Můžou najít moudrost odpojení se od vlastní karmy. A tím pádem i povolí okovy jejich karmy. Ale pokud jejich poznání nedozraje, vlastně jediné, co spolu budou nosit, to je karma a vědomí, které je vázané na jejich karmu. A dle buddhistické filozofie mnoho rodost tohoto světa, Není nic jiného, mnoho mnohorodost naší karmy. Hm? Podle toho, jakou máme karmu, podle toho nosíme svůj svět. Jestliže to poznáme, Horizonty naší karmy se rozšíří. Jestliže to nepoznáme, zůstaneme jak pavouci v zajetí našich pavučích sítí. A proto praxe UPK je obzvláště důležitá. A Budha sám ve svých předešlých bytostech byl vášnivý praktikant hm? u Pekha. mnoho příběhů z tak, než půjdeme na procházku, tak aspoň řeknu jeden nebo dva a tím skončíme pro dnešek. Hm? A zítra to zítra je poslední den, tak to ještě trochu shrnem. Tedy praxe UPK než povíme příběh a půjdeme na další procházku. Praxe UPK tedy spočívá v tom, že si najdeme neutrální osobu a meditujeme na ní v tom smyslu, že tato osoba vše vlastně, co je její vlastní, jestliže se dá mluvit o něčem, co je vlastní, Nikdo vlast, nic vlastního nemá, ale jestli se dá mluvit o tom, co je vlastní, pak je to jeho karma. Hm? Proto eh, v eh, dasada masuta v páli tradici, obzvláště lesní, mniši, často medituji dasada masuta, tam je. Eh, Kama Sako, Kama Bandu, Kama Patisaranu, Jam Kamam Karisámi, Kaliánamva, Pápa Kamva, Tasadája do hm? Já jsem, v nich by měl meditovat tímto způsobem. Já jsem to, co je mi vlastní, to je má karma. Hm? Já jsem dědic své karmy. Jakoukoliv karmu nebo činnost udělám, ať už prospěšnou či neprospěšnou, stanu se jejím dědicem, karma je můj příbuzný. Hm? S karmou jsem se narodil, s karmou zemru. To, jestliže si toto uvědomím, A pak si tež budu moci uvědomit, že tu pozitivní karmu, kterou vytvářím, budu moci sdílet se všemi bytostmi. Ovšem tu negativní karmu, kterou budu provozovat, tu si odnesu sám. A až na mě přijde, nebudu, nestačím se divit. Právě proto, že se chceme snažit o lepší budoucnost, měli bychom se snažit o prospěšnější karmu. A prospěšnější karma, čím větší moudrost, tím prospěšnější může karma být. Malá moudrost, malá prospěšnost karmy. Velká moudrost, velká prospěšnost karmy. Je to tak, Jitko? Tak snažíme se meditací utišení a vledu, získat velkou moudrost, aby naše činnost měla velké horizonty a byla, mohla se stát prospěšná mnohým. Jestliže jedině poznáním se můžeme odklonit od dědictví neprospěšné karmy, kterých jsme všichni vykonali mnoho. A nejlepší cesta k poznání, jak už jsme se zmínili v bulistickém schématu vysvobození, je cesta práce na pocitech, na poznání pocitu A poznání otevření pocitu. A zpět tedy k technice. Nejprve neutrální osoba. Meditujeme na to. Vybavíme si ho, vizualizujeme si ho. A řekneme si, tato osoba, tato bytost, karma je to, co je mu vlastní. Karma je jeho dědictví. ať je mu to milé, či nebyle, je to tak. No. To už neříkáte. To už <laughs> neříkáte. Jenom kama, kama je, Karma je to, co je mu vlastní. Hm? To ostatní, to je jenom jako malý dodatek, který jako umožňuje lepší pochopení. Hm? Teď už pouze na upeka hm? neplic to dohromadně. My postupem času tím, že praktikujeme Meta, poznáváme tež UPeka, Tím, že praktikujeme soucit, poznáváme tež UPeka, Tím, že praktikujeme radost, poznáváme tež UPeka, ale UPK pak jestliže praktikujeme UPK, pak praktikujeme jen UPK. Nemůžeš mít dva objekty koncentrace na jedno. Můžeš mít mnoho objektů vnímání na jedno, ale nemůžeš mít dva objekty koncentrace na jedno. To si uvědom. Nemůžeš praktikovat prátelství a být si vědomá upeka. ale nemůžeš praktikovat prátelství a UPK, Zároveň si říkat, zároveň vidět všechny bytosti a sebe jako šťastné a zároveň též vidět všechny bytosti jako meditovat na to, že jsou karma jejím vlastní, to nikdo nesvede. Ale vědomí toho by mělo vždycky být. Když meditujeme u Pekha, meditujeme jenom na tento pocit. A ty ostatní pocity budou v zázemí, budou dozrávat, ale my meditujeme jenom na tento pocit. Hm? Jestliže budeme meditovat na dva pocity najednou, to znamená, že naše vědomí je opičí vědomí. Hm? Zkus se Kontemplovat o tom, co teď říkám, a zároveň kontemplovat o tom, co nám povídá tady pták na stromě, co z toho vznikne? Chaos. Hm? Ale jestliže budeš koncentrovaná na to, co říkám, nebo na to, co pták říká, tak tě moje řeč nebude rušit, a nebo pták tě taky nebude rušit. Je to tak? Z toho si být stále vědom. To znamená, my se učíme meditovat tak, aby to, ten objekt, který potřebujeme, byl před náma. My jsme, naše vědomí bylo na něj zaostřené. A v tom samém okamžiku si můžeme být vědomí o to více, co se děje všude kolem, ale to nebude ovlivňovat naši koncentraci na to, co potřebujeme. Hmm? Jestliže to provo provozujeme v, v každodenním životě, zaručuju a garantuju z mé malé, malé zkušenosti, že vědomí pomalu pomalu, se bude převracet moudrost. Hmm? A že se stále méně budeme identifikovat se s těmi pocity, hm? chňapání a zloby, co nás doprovází. A nějakou dobu ještě doprovázet budou. Ale jestliže naše moudrost začne zrát, my se s nimi přestaneme identifikovat. Proč? Protože máme jistý zvyk hm? koncentrace a uvolnění. A co děláme? V tomto momentě děláme s koncentrací a s uvolněním. Tím pádem pocity, hm? negativní pocity, jsou viděné. Ten, kdo je viděn, tak jak Lankavatara Sutra říká, jako herec, když diváci vidí, co má pod maskou, tak, <těk> tak co se stane? Začne se stydět a uteče z jeviště. Ale když diváci nevidějí, co je pod maskou, tak má se důvěru a začne se zlobit a, a radovat. A všichni můžou a tyto pocity může krásně zahrávat. Je tady někdo herec mezi náma. Jakmile, ale diváci jsou si vědomí toho, že ty pocity hraje, tak znejistí a nakonec uteče z jeviště. Právě proto v latinském jazyce persona znamená maska a v jazyce sanskrit samskára vlastně je znamená tež maska. To, co je složené, to je maska. Jenom, že my to nechápeme, a proto pocity k tomu bereme jako něco, co je objektivního. Ale stejná maska chvilku je objektem radosti, chvilku je objektem nelibosti. A to jsme všichni poznali. Nebo ne. Proto moudrý Ariadeva ve 400 verších prázdnutý, říká první verš, ty hlupáku, ty pitomče, stejné, stejný objekt je pro tebe objekt radosti, objekt nelibosti a objekt zaslepení a ty pitomče si furt myslí, že, že, že opravdu existuje hm? Je tomu tak? tak první jedna osoba, jako obvykle, nezačínáme sebou, ale začínáme neutrální osobou. Pak můžeme rychle projít ty stejné osoby, které jsme používali na metu, aby jsme rozbili tendenci našich ohloupených myslí, které všechno vnímají, všechny osoby ve světě vnímají ve smyslu, ten je mi sympatický, ten je mi nesympatický a ten, toho vůbec ani nechci znát. Tato, aby jsme získali širší horizonty, proto projdeme tím rozbíjením hranic zase, a pak rozširujeme, tady na chbytově všechny bytosti i myši, co tady rádi v noci, ty tady pěkně hrádějí, a jelení a tak dále, ty sem chodějí v noci, tady to mají jeleni. proto si dejte pozor na klíšťata, tady ne, ale na trávě tady vedle, tady je hodně. V noci jsem chodil jeleni, tak je tady hodně klíšťat na táby. Co jsou tam? Co? Co se jí tu líbí? Tak se zepte Jelenu. Já je, jeleni, jeleni, pocity, já to, tolik <laughs> <laughs> Tak, no a pak už to všechno znáte, co vám budu povídat. No a jak spojit, jak spojit pocity, můžeme nějakou dobrý, nějaký dobrý příběh. Ve svém minulém životě Budha nesčetněkrát byl jogínem. Hm? Proto není divu, že se stal největší ze všech jogínů. Hm? A když byl jogínem, praktikoval úsilovně nekonečné životy, lásku, soucit, radost a odpojení se odpojení se od pocitu. A proto tím pádem stále k němu chodila chodili opice, kdo žil. V tropických zemích v lesních klášterech, o čem mluvím. opice jsou obzvláště drzí. A ta opice mu různě strkala dřívka do uší a hrála si s ním. Ale moudrý body nereagoval. Pak opice. Už to, jí to přestalo bavit, tak, začala, tak našla si želvu a začala ji tahat za hlavu a za uši a strkatý, strkatý ruce do kruníře. Ale chytrá želva stáhla kruníř a opice měla eh, z, z, eh, strašnou bolest, nesnesitelnou bolest, protože prsty, měla skrýpnutý v krudýři. Tak se snažila, jakýmkoliv způsobem se snažila osvobodit, ale nešlo to, tak si vzpomenula na dobrého <laughs> askéta, který její drzost toleroval, tak vzala želvu, která se stáhla a kterou nemohla ukousnout, tak ji vzala k tomu askétovi a Přišla k němu, což je náš bodisatva a prosila ho, aby jí pomohl, že je v bolesti. A on ze soucitu prohodil k želvě. Vy, ty želvo a ty opice, vy v minulých životech, ty jsi byl, ty jsi byl z rody brahman, z rodu... Kausik a tis byl brahman z rodu Kašapa a Kausik a Kašapa byli přátelé po generace. Když to želva slyšela, tak opustila, tak se vyšla zase skrodýre a opice a želva a, a, a náš bodhisattva se stali nerozluční přátelé a navzájem si pomáhali. Hm? Proto Síla přátelství a síla odpoutání od pocitu je vlastně do vždy spolu. Opravdové přátelé najdeme, jen když se budeme schopni odpoutat od svých malých pocitů. Omí to A teď jde na procházku. Může se stát člověk, po dalším životě zvířetem? Může, může člověk se může stát cokoliv, stejně jako zvíře se může stát cokoliv. Vidíš, vidíš i zvířata, které jsou daleko lepší než lidi? Viděl jsi někdy takový zvířata? My Obzvláště se jeď podívat do, například na Borneo, tam máš orangutány. Hmm? Orangu, když Vidíš orangutána, tak se začínáš stydět. Ten má tak prátelský a tak soucitný oči a chová se tak vznešeně, že se, že se pomalu bychom se měli stydět. Přes toho lidi chytají a teď vymírá. Ale to je tak vznešená opice, že lidi by se mohli stydět. Gorila taky, jsou O mládě to jako se starají. O se starají. A jsou absolutně neagresivní a živí se ovocem jenom.